Basme în limba română Prințesa Fluture A fost odată, ca niciodată, o prințesă frumoasă, cu pielea la fel de curată ca sufletul ei, cu ochi magnifici în care te pierdeai. Era faimoasă în toate regatele vecine, nu doar pentru frumusețea ei, ci și pentru spiritul și inteligența ei. Mulți prinți ar fi vrut să-i fie cavaler, dar nu au reușit. Un om cu puteri magice, care putea să sege oceanele, s-a îndrăgostit profund de prințesă. Vrăjitorul s-a dus la castel pentru a cere mâna lui Skyla în căsătorie. Frumoasă prințesă, am venit să-ți cer mâna, vreau să te căsătorești cu mine. Dar prințesa a refuzat. Vrednic de Asta Asta l-a înfuriat pe magician. O iubea prea mult ca să renunțe la ea, așa că a transformat-o într-un fluture. Au dispărut rapid în văzduh, înainte ca ceilalți să-și dea seama ce s-a întâmplat. I-a promis că îi va da viața înapoi dacă ea se va mărita cu el. Chiar și așa, Skyla a refuzat. Frumoasă prințesă, de ce mă tot refuzi? Tu nu ești vrednic Nu sunt vrednic, dar ești un fluture Iubește-mă și am să te schimb la loc în om Niciodată! Dar într-o seară a avut șansa să evadeze și a evadat Ce trebuie să fac, prințesă? Pentru ca tu să fii de acord să... A te spărut? A, a, e așa să zbori! Uș! lacă. Pentru o clipă, prințesa a uitat că e un fluture. Dar prințesa încapățânată și a șters lacrimile și a trecut la atac. Ha oh, nu. Ce e asta? Cine e noul meu vizitator? Eu sunt prințesa. Ce fluture frumos. De ce ai tablouri cu mine pe perete? Victorul nu i-a auzit cuvintele, căci vocea prințesei era atât de slabă încât nici măcar un țânțar nu o putea auzi. Îmi admiri tablourile cu prințesa? Ea este cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o. Chipul îmbântuie visele, așa că o pictez. Dar eu sunt prințesa! Ce faci? dă drumul! Nu-ți face griji! Povtim noul meu prieten fluture! Pictorul a prins prințesa, nerealizând că este prințesa pe care el o admira. Două zile mai târziu, după ce aripa ei s-a refăcut, pictorul i-a dat drumul în natură. Prințesa a zburat și a zburat, neștiind încotro să meargă. Oh, vai! Încotro să merg! A găsit o cascadă, îi amintea de cascada la care se ducea în fiecare lună plină și cânta după pofta inimii ei. A început să plângă încet și să fredoneze un cântec trist, dar ea nu știa că acea cascadă era casa unei zeițe. Tu ai o voce extraordinară, fluturaș! Eu sunt-o, prințesă am auzit băzăind dinăuntrul casei mele de apă. Băzăind? Credeam că eu cânt! Prințesa tot nu își dă seama că ceilalți nu-i pot auzi vocea adevărată. Muritorii nu te pot auzi, dar eu îți voi da puterea vocii. Vocea adevărată a prințesei este auzită. Prințesa fluture... Cântă după pofta inimii ei, ceea ce-i impresionat-o atât de mult pe zeiță, încât i-a îndeplinit Skylei o singură dorință. Oh, mulțumesc, zeiță! I-a spus zeiței povestea ei și că dorința ei este să capete din nou formă umană. Oh, nu pot să fac așa ceva, căci blestemul e mult prea puternic pentru a-l ridica definitiv. Cum adică definitiv? Pot să-ți rădau forma umană, dar doar pentru două minute. Oh, mulțumesc! Mulțumesc! Singura cale pentru a ridica blestemul cu adevărat este să-l ucizi pe cel care l-a aruncat asupra ta. Vrăjitorul acela bătrân și nesuferit mi-a făcut asta... Dacă poți să-l faci pe vrăjitor să dispară, atunci te poți întoarce complet la forma umană. Zeița i-a spus prințesei că cele două minute vor veni atunci când va avea cea mai mare nevoie. Și după ce vor trece cele două minute, te vei întoarce în forma de fluture, dacă nu poți să-l ucizi pe vrăjitor. Da, zeiță, știu ce trebuie să fac. Ah, micul meu prieten fluture s-a întors. Trebuie să mă ajuți! Ajută-mă, te rog! Și poți vorbi? Cu ce vrei să te ajut? Eu sunt Prințesa Skyla! Am nevoie de ajutorul tău să pot deveni din nou om! Nu înțeleg! Cum poți fi tu, Prințesa? Obiectul iubirii și afecțiunii mele în toți anii aceștia! Tu ești doar un fluture! Un vrăjitor rău, îndrăgosit de mine, m-a transformat în fluture! Abia am scăpat apoi de șoimul lui și am ajuns aici încercând să scap. Pictorul era în dilemă. Putea acest fluture vorbitor să fie prințesa Skyla? Va trebui să dovedești că tu ești prințesa. Aiura! Deci ar trebui să cred orice fluture vorbitor care mi-intră în casă? Avea dreptate. Bine! Întreabă-mă ceva ce doar o prințesă adevărată ar putea ști hmm. Ce ți-a luat tatăl tău când ai împlinit șase ani? Asta e ușor! Un ponei formidabil Pe care încă îl mai călăresc sau o făceam când eram om Corect! Vai de mine! Tu chiar ești prințesa? Sunt atât de onorat să te am în casa mea Da, da, onorat! Trebuie să ne grăbim! Vârjitorul. Sigur că da, prințesă! Ce faci acolo? Trebuie să plecăm de îndată. Să înfrunt un vrăjitor cu mâinile goale, prințesă? Am arme și armură pe aici, pe undeva! Nu era cel mai neînfricat războinic. Totuși, când a stat în fața prințesei, gata să-și dea viața pentru ea, ceva a atins-o din adâncul ei. De când mă pictezi tu pe mine? Din ziua în care te-ai născut, mi-ai părut un subiect fascinant. Nu știam că să te transformi în așa ceva. Prințesa și-a dat seama atunci că acest pictor este cel pe care l-a căutat toată viața ei. N-ar trebui să mergem, prințesă? Ba da, trebuie să ne grăbim la castelul vrăjitorului. Îți arăt eu drumul. Au ajuns la castelul întunecat și mohorât al vrăjitorului. Dormitorul lui e acolo jos. Dacă doarme, poate reușim să-l ucidem, înainte să se trezească. Să sperăm că da. Eu nu vrea știu să mă lupt. Cine e acolo? Vai, de mine. Cine îndrăznește să-mi intre în casă? Prințesa Skyla și bravul ei războinic. Caraghosul ăsta ar trebui să fie adversarul meu? Tesesa Ai devenit om ca să mă salvezi!" Tu ești cavalerul meu! Tu ești adevăratul meu prinț!" Văzând mi preagul morții, vrăjitorul s-a înduioșat. Chiar dacă simte sau nu la fel, o iubesc prea mult ca să o las să moară!" A dispărut! Acum sunt din nou om!" Să mergem acasă, prințesă! Au luat un cal din grajul vrăjitorului și au început drumul către casă pentru a-și începe noua viață împreună. Fericiți până la adânci, bătrâneți!